Suraya na nashanja Yusuf ahab potifari na vavo wa ikabila ya Ismaila wakawamvinga Yusuf Misri wajawa muju hamtuwa shi Misri wa potifari nawayaka mojamengoniwa huwa afiriauna cena aka de muhu wa ya majeshi ya komgojea afiriauna Rabi akavwa moja na Yusuf ata ntongo akoyikabili akofuz Yusuf ako daga nea shefu wahe wa Shimisri shefu wa Yusuf aja amaizi ambarabi akavwa moja na Yusuf ata ntongo akoifanya akofuzu. Potifari ako halisi na Yusuf ata minisha zihazi muhimu zahe Aja amumbazi dwamana zalida he na zimaliza Rangu wakati uwo hasibabu ya Yusuf rabi aja anaemeshali da gola shefohe rangu zimaliza he pia zadagoni da goni atazamazambani ha Azizu Potifari aja ya Yusuf pia imaliae aiswarifuae Kakoshuli na ntongo itokawo yontsi na ikati de shahe shay na mtumshe wa shefu wae Yusuf akamana hiri mumzuri surwa na mwili wakati wavira muda umtumshe wa shefu wae aja aono uzuri wae amwambia ko wende walale nawami. Yusuf aharaya hahumujibu Shefu wangu anidhamini shali da gola epia di lakasi ntongo itokao yonti Kavwasi mtu aliona uhu rahana wami da gonivani shefu wangu kanizivilia ata itokao yonti illa wawe mana wawe de mtumse basi namna jeje de utsahao nifanye shitendo chapeu mauri de atani atanimwa mwezi mungu Demtu msheule kazia humudunga Yusuf maukuna mitana amba aende alale na wae na Yusuf kakomkubalia atahata suku Yusuf angia dagoni hu hazizahe na waruma wadagoni kawaka umtu mshewapotifari aja amuvuru isikoisha re harumandia ko walale na wami Be Yusuf amlishia somhononi na wae atawa dagoni. Wakati bweni ni ule Amaizi amba Yusuf amlishia ishikoi sha mohononi ne atawa achemeleza ayiri wa Roma wadagoni awambia, na bia. Namushu de amba mewangu arivingia muhebrania ule age arite Mwanamta Manamtsa uo anigilia Ako joni zingaria amba asitaha alale nawami beti mangavu. memangave voaniki anare na mwirani basi atawa alishi isikoisha he bavuni hangu. hazizo ahenti isikoisha yusuf bavuni hae atampa kam tumewahe aregea dagoni. sayo Bweni ule aja amtolea toléam tum mewahe i a décidé woyo woyo umluma wasi ebrani wamvingavani aja a zingaria ile anité Be bey na mankemé nahira wantu, alishina alichina bavuni hangu atawa wakati shefu wa yusuf aja akia ari yusuf a kota a mouté zéchém A ya usi u safi. A Murengee Yusuf, A ya asivani ya vanaunya makundanye amfalume Yusuf a Shivani. basi hazizo Yusuf abaki Shivani. Na asivani hule rabbi na wae, afanya namna huka amba ya nawaya makundanye na wae. Udwa unu aja amumba Yusuf zidwamana pia zaya makundanya De Yusuf de akola zimu ayendrese zi hazizako ya shivani Udwa waishiva wa shivaka kosuli na zi dwamana Yusuf akanazo maana rabbi akavamo na Yusuf na wae akofanya ata Yusuf afuzu na kila ntongo akoifanya.